Uit hey, die hart van die boer Toen het daar om vier namerig Sam met Kori Goeiemiddag en hartelike, welkom by Net Radio XA. My naam is Corrie met my program, uit die hart van die boer, wat ek donderdag om vier uur, saam met jou, kyk na allerhine dinge, oor dit van wat van belang is by boer, vanaf landbou, voedselsekerheid, door die huidige toestand in die land. En ek wil net noem voordat ek voortga met die program, Da die radio nie betrokken raak by politieke of godsdienstige argumenten nie. Artikels gebruik in die programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasie nie, maar die van die artikel of die berichtskryver en die radio gie ook nie somberichte dier soos ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. En op vandag op my spijskart is die ekonomische richtlijne vir wintergewasse, wat onder besproeiing is, en ook het ek in die atelier 2 gasten, wat ons gaan gesels oor die nieuwe koffiekraft, feie koffie, wat beskoekbaar is nie die land, dis eniek en dis niet, en ek het vir Anton en vir André in die atelier vandag, met hulle product, maar voortoos by andere die uitkom is een stikkie muziek, en op die draadtafel het ek vir ons arm tas met een reen genie lekkie saam met ons. Versteek die drome van jou hart en die is van die krummet hart en ek hoop die sy sal wolke die blok wat ek stier vir jou die weer op my frisarens rug meneer en ek bid dat hy sy padhuis toe onthoud en ek leen vir jou sondagse gebede met sorgans vir hoop en vir vrede en ek worstel me die engel en die nachtse smartste eil vir Jesus vir genade en dat hy vir jou Stem Mag jy saad wat jy met jou mond plant Tot by Godse oore rak Weer galm ten die hemelse plafond Na die vonkel in jou oe Jou leina carnaval waar ligies kwijt Na al die happiness jou daar verstom Laat jou dagbreeks onder kommer kom Godse zonneblom En die zandige zachtens op jouw school Terus Misschien is ek die laatste In wat God mag vragen Jouw te zien, maar die woorden Is de bloedsbeledenis En ek leef In jouw zondagse Gebeden Het ochtends verhoop En saans vervrieden En ek vorstel Met die engel in en die nachtse Zwartste eeuw Jesus genade en het hy vir jou die reem stier. En ek leen vir jou gebede met ochtends verhoop vrede en die engel in die nacht die zwarte die Jesus genade en het hy Adam, tas met reen Prachtige likkie daai Eerst kyk ons bykie na die nieuwe product Dit is die nieuwe Vyje thee Dit klink snaks Vyje thee En ek wil net vir Antoon en vir Andrei Sibar Welkom in my atelier Vandag En ek dink ons gaan hier ek saam keir en ek is kon opgewonde en ek dink allemaal wil hoor van hierdie nieuwe thee of die hierdie nieuwe fije koffie wat van ons gesels Baie welkom by my vandag en ek hoop ons allemaal gaan iets niets leer omtrend hierdie nieuwe koffie Baie dankie vir die voordag wat ons het om by netradio ZD Afrika te kan kom praat Um, ons goele die mense gaan dit verskrikkelijk interessant noem en ons vertrouw ook dat die mense aan die einde van die dag um, die produk sal aanskaf, um, want hulle gaan het raarig terdege nie. Ek hoop so, Anton, en ek wil graag weet, ek is nou baie neskierig, vertel my seblief, meer omtrend, jylle product en een bietje meer oorrede, saam vir seblief. Okay, baie dankie, ek en ander is natuurlike een en uh, ons onderzoek die mark en stel dan vast wat die producte beskikbaar is. En ons is bijgesteld op organies en natuurlijke producte, en uh, het ons dan ook een maatschappij gestegd met die naam van NutriHealth, waaronder ons dan hierdie producte aan mense stel. En een van die producte wat ons vandag gaan bespreek, is ons natuurlijke vee um, koffie is een alternatief tot koffie, en nie een vervanging tot koffie nie. Nou, um, wat het interessant maak, is hierdie koffie, Rijksus koffie nie proezes koffie, alhoewel het van 100% Black Mission vijen gemaakt is. Uh, dit word oorzaaklik in Amerika gedoen en um, die koffie word ook gedroog en gerooster, net so wat die normale koffie gaan doen. Nou ja, om bykie uit te brei oor ons koffie, wil ek net om so bykie achtergrond skets. Antieke Spanjaarde, Arabiers en Hebreers het al reeds honderde jare gelere van die gezondheidsvoordele van die geroosterde vijen geweerd. Nou die, die verskaffer van ons vijie koffie het reeds sêre 2006 begin om die vijie te rooster en uh, dit word oorvraaklik in Amerika verspreid. Nou hierdie vijie koffie alternatief word dan soos ek ook gesê het reeds uh, van 100% black machine vijie gemaakt. En van die terugvoer wat ons reeds ontvang het uh, van bestaande verbruikers is dat die vijie koffie nie nie alternatief um, is nie maar ook een genotvolle drankje op saai is. Nou ja, ten spuite van die eigenskap dat het die soortgelik is in smaak van die koffie is die bitterheid van koffie vervang dier 'n die delikate smaak van vij. Wonderlik, wonderlik, dit klink vir my so my interessant en ek so my neskierig om hierdie nieuwe vij koffie te probeer. Kom ons luister ees nog eens liekie voort ons verder gaan en op my draadaf let ek vir Nick Stevens met Toeter Scooter. Geniet om saam met ons. Is voorbij, ik ken me scooter as rap geen werke vir beides vir gans vir my ek gaan na die dam waar ek niemand gaan verlang die son wat brand op die verstand ek sien homself wat dan ek voel i'm the man ek droom baie in my kop kan ek dit maak van maybe is stupid ek get het te te ek het op my pad geskuiter ek get het te op my jou ek get het te ek het jou op my pad geskuiter erop is er eentje tetrekken mijn scooter naar jou Ze staan zo op en gaan met do mensen doen voor mij om op mijn Ik ga toen na de daar die dansen water Ik zei, kom me samen met zijn kwaming na meer gra to ikjes kans ik vrouw gegaan Ze hem op mijn scooter in treft to op mijn dote Ik het ik op mijn vader scooter. Ich tät du weißt du tät reg weißt du nein jao Ich tät du tät Ich tät rufe bei Vater zu tät Ich tät du weißt du tät weißt du nein jao Was gibt dabei gehe Ons het 'n bietjie hier so 'n bietjie daar in, wys ouke danke so vol verhaar. Wys ouke dan dat se naam so sterk. Ek gee dit teer. Ek het op my vader se skouder. Ek gee dit teer. Ek het jou ik toeter, toeter op my vader se trek, wys het jou. Ek gee dit teer. jou op my vader se skouder. Ek gee dit teer. Ek het jou op my vader se trek, wys het dan jou. Ek gee dit te weet, as jy te reg wys vir my, skud dan te weet. As te op my te weet, as jy te reg wys vir my, te weet. te op my hart skud, Ek te weet, as jy te reg wys vir my, te weet. As te op Toeter op en schooter en schooter na jou Nick Stevens met Toeter Scooter Jy is ingeskakel by Net Radio SA En jy keir saam met my Corrie In my program met die hart van die boer En ons gesels vandag met Anton en Andrei Oor die nieuwe product wat die land getref het Vyje koffie En ek kan nie wacht om 'n koppie van die vijf koffie te proenie. Anton, vertel vir my so'n bieke meer oor hierdie product van jylle en ook so'n bieke oor die voordele van hierdie product. Ja, wie vol ons bereik en wat is die voordele van ons product? Ons tykenmark is natuurlijk die koffie wat bewis is van die negatieve effecte van koffieën. Maar wat een gezonde alternatief tot koffie soek. Verder is dit ook vir die mense wat een exotische drankje soek om te drink. En een belangelike mark is ook die mense wat gezond is bewus is en een gezonde drankje wil drink. Nou ons veie koffie val hierdie boogroemende mark 100% aan. Nou die voordele van ons veie koffie is baie, maar ons sal maar net een paar leid Ons veie koffie is 100% GMO vry. Nou GMO is natuurlijk stand vir genetisch gemanipuleerd, so hy is geen sinds genetisch gemanipuleerd nie. Ons vye koffie is natuurlijk ook kaffeïnvry, hy is chemikalievry en glutenvry. Ons het ook geen kunstmatige kleermiddels of geermiddels of sulfaat in ons, ons vye koffie nie. En dit is natuurlijk een uitstekende antioxidant. Nou diabetes en, en hoe bloedderik hy kan ook ons koffie maar terdeeg geniet. Mense van alle oude romme kan het geniet, selfs kinders. Nou, ons vye koffie kan selfs net voor slaaplet geniet word. As gevolg nie vir dat hy geen kaffeine net nie. Nou, ons koffie kan warm of koud geniet word. Hy kan met melk of sonder melk geniet word. Met suiker of sonder suiker. Fantasties! Dit klink wonderlik vir al vir diabetes leiders. En natuurlijk gaan dit mense nie slaap, of die slaap hou nie, want dit het nie kaffeine nie. Fantasties! Sê vir my... Anton, hierdie feie koffie, hoe lijk die prijse, hoe sien die prijse daar uit, gaan ons het kan bekostig, vertel ons een bykie meer daar asjeblieft. Corrie, ek dink prijs is relatief, want die mens moet kyk na nou wat jy krijf vir jou geld. Ek kan wel net bijnoem dat ons uh, feie koffie vergelijk baie baie goed met bestaande koffies wat op die rakke is in vandag. Maar um, Ek kan vir jou ons, ons koffie word verpak in die veelhede van 100 gram per sakkie En daar kan ongeveer 60 kopies koffie uit so'n sakkie gemaakt word Na gelang natuurlijk van die sterkte waarvan mense hou Nou hierdie sakkie van ons, um, van 100 gram, um, is maar slechts 115 rand Fantasties, ek is rechtig baie nuskier gomdreend hierdie koffie En ek denk, allemaal wat saam met ons kuir vandag wonder ook oor hierdie koffie, gaan door een bieke oor die webverf, daar by www.netradio.sa daar is een artikelkie daar oor die vieie koffie, gaan kyk oor die voordede daar is, en ons gaan wel oor die voordede gesels ook Anton sief my, wat is die of hoe kan hierdie product van julle bestel word? Oor die product die vieie koffie kan uh, natuurlijk direct by ons aangeskan word of by ons aangekoop word of natuurlijk ook dier jou. Nou, ek gaan nie gauw vir my andreise contact, besonder hier vir die mense diergje. Um, Anton kan gecontact word dier 082 650 6878 en uh, andre kan gecontact word dier 082 633 2920 Ek gaan dit net vinnig herhaal vir die mense wat net vinnige pen wil nie handig gekryd uh, die product is weer beskikbaar soos ek gesê het dier ek by ons, of natuurlijk dier jou, en ek kan gekondig word dier Anton 0826506878 of Andrei 0826332920. Nogmaals baie dankie. Tot ziens. Baie dankie, Anton, vir jou en vir Andrei, vir die saamkeuring uit die hevendag, en ook, die inlichting en die bekendstelling van hierdie nieuwe produk in Zuid-Afrika, ek is baie opgewonde daar oor, ga na www.netradiosa.co.za die product is ook op ons winkelkie beskikbaar en daar ook een artikel oor die voordelen van die product, gaan lees het geris en bestel van hierdie nieuwe koffie baie dankie julle en ek seker al van ons gaan nog meer hoor van Anton en André Hulle is bezig nog producte, so volgende donderdag gesel as ek weet met hulle oor van hulle producte, so as ek bly ingeskakel, volgende donderdag vir my program, uit die hart van die boer, dan luister ons een bykie wat het Anton en André nog vir ons. Kom ons luister na Bobby van die Haarsweld met speelkie. In the of the game I see things that my plans Things that are my plans I see a reflection of my soul In this endless game The world's game my and jaarseld met speelkie en jy steeds ingeskakel by Netroly SA sal so met my korrie met my program met die hart van die boer en ons gekyk na die nieuwe koffiekraft vye koffie wat een gezonde kafeënvry alternatief is vir koffie en ek het gesels met Anton en Andrei wat hierdie product in Zuid-Afrika bemaak net om weer op te som Dit is 100 gram pakkie koffie, wat ongeveer so 60 koffies koffie maak, tegen 115 rand. En een paar voordele van hierdie kaffeinevry koffie is natuurlijk, dit is kaffeinevry, dit is ook glutenvry, dit is vry van enige geprocesseerde suikers, dit is vry van laktoose, vry van monosodiumsglutamaat, dit is vry van enige chemikalie, dis vry van giftige insektoders, dis ook vry van nagemaakte kleerstoffe, geermiddels, sylfar en kalumsorbaat, dis vry ook van enige skuldgevoelde bekommernis so jy hoef nie meer jammer te voel, of skaam te kry, of skuldig te voel oor, dat jy jou koppie koffie geniet nie, en die product word gemaakt van feie wat nie genetisch aangepas is nie, Dit is natuurlijk vry van kunstmatige, versadige veetstiere of la, dichttijds, dit is lipoprotein of die slechte type kolesterol, so jy hoef glad nie bang te wees om jou koppie boeretroos in die oogend te geniet nie, en dit uitstekende voelingswaarde en antitoxidante. Dit is 100% gedroogde zwartfeie, gerooster, gedroog en gemaal en diabete en hypersensitieve persoene kan hierdie koffie geniet met, natuurlijk met oorlag van hulle medische prakties zijn, anders gaan die dokter dat ontsteld wees om te weet, jy drinkt nou weer koffie, so onthou, as jy diabeet is, of as jy hypersensitief is, vir enige iets, kontak maar eers jou dokter of jou medische prakties zijn, voordat jy die type van producte gebruik, en dan ook baie belangrik, hierdie koffie, gee jou nie glad nie sooi brand nie, dit ver veroorzaak, jy, veroorzaak dat jy nie, oortolige maagzire kry nie, dit is joutomal alkalies, want feie is alkalies, en die bonus of die pluspunt hier, is dat jy dit warm of koud kan geniet, so jy kan jou ijs koffie, da geniet. Baie dankie Anton en Andrei vir die bekendstelling van jy nieuwe product op Net Radio SA en onthou, ga na www.netradio.sa.co.za en ga loer daar op die winkelkie, die product is beskikbaar op die winkelkie of jy kan direct vir Anton en Andrei contact, hy die persoonlief dus ook op die webwerf, so contact hy ook direct indien jy graag van hierdie type koffie wil bestel kom ons luister nog een stukje muziek voordat ek kom by economische richtlijne vir wintergewasse wat onder besproeing is en ek het vir blakkie swaard met sy jamblik boogie boogie. Lekke vroelike muziek taai en kom ons kyk verder wat op my spijskaart is en dit is die ekonomiese ruglijne vir wintergewasse onder besproeing. Voordat die producent wintergewasse onder besproeiing plant is daar sekere voordele vir eisdes en beperkings wat in ageneem het word. Ons kyk na paar ruglijne wat gegewe word om die producent in sy besluitneming te help. Die pro, produsente stands druk bezig om die komende wintersesoon te beplan. en Indien besproeiingswater beskikbaar is, is daar 'n paar gewasse wat oorweeg kan word. Die situasie wat op elke plaas of land bepaal tot 'n groot mate watter gewas of gewasse ekonomies suksesvol vir die komende seisoen verbou kan word. Sekere gewasse soos droë erte, kanola en koring het goeie produsente pryse die afloppe seisoen gerealiseer wat tot gevolg het, dat daar groot belangstelling in hierdie gewasse bestaan. Elke gewas het sekere voordele, vereistings, jammer vereistes en beperkings wat degelijk in ageneem het woord. Die doel van hierdie artikel is om een paar richtlijn te verskaf wat die producent moeilijk kan help, in die besluitneming soos of ek nou vir die boer kan voorskryf of kan sien wat om te doen maar ons kyk na nou van hierdie dinge wat deur kundiges saamgestel is om 'n bietjie die besluitneming daar mee te help. Sy kry overwegings by gewassekeuses. Kyk ons na gewasse se vergelykbare bruto marge en dit is ons larus ander gewasse en die wisselbou voordeel kan echter nie altyd in, in rand en sent gekwantificeer word nie, dit moet net in gedachte gauw word. Ons kyk na Koring, Koring het in die verlede by kontantgewasproduksie onder besproeiing een integrale deel van een gezonde wisselbou uitgemaak, die voorkomst van vrotpoetjie kan die producent noop om na alternatieve gewasse soos Haber karf of kanola te kyk, koring is steeds een gewas wat onder besproeing goed presteer indien alle produksie beperkende faktore opgelos is. Valgetal bly steeds een knelpunt en die producent moet in sy beplanning sorg dra dat koring betijds gestroop kan word. Wat die proteïne in het aan betreef, moet daar moendelike aanpassing in die stadium van stikstofbemestingstoeliening aangebring word, aangezien dit een invloed op die proteïne kan hee. Ook is sommige artappels ook ideaal, alhoewel artappels een gewas is, word het gewoonlik in die haafde van augustus geplant, en dit competeer dan met die wintergewasse om water en productiekrediet maak seker dat wisselbouw vereist is nagekom word, en dat alle plantpla effectief beheer word. Droe aerte, het die afloppe winterseis in baie goeie prijse gerealiseer, die gewasse mark is beperk, en dit is nodig om eers, een koper vir aerte te kry, voordat dit geplant word, juist ook om het, aerte, as mys nou kyk na aerties, daar is maar min sade aan die planten, so dit is nogal a probleem as a mens daar, dat ek a mishoes kan hee, en a mens in baie aanplant, om goeie waarde vir jou geld te kry, en in gebiede waar voels, soos mosies, in groot gotalle voorkom, is droe ertese verbouwing, buiten die koesie. Omdat dit soms die enigste groen gewas is, word dit erg dier die voels aangevallen beskadig. Gars kan slechts in sekere siloes wat speciaal daarvoor is ontvang en opgeberg word, die gewas word ook slechts onder contract verbouw. Maak seker wat die kwaliteitsvereist is, rakende proteïne is en pas die bevestingspraktijke daarby in. In gevalle wat vroodpootie een groot probleem is, kan gaarsbaar voordelig ingeskakel word. En kan nola, dis een nieuwe en vreemde gewas, vir baie producenten en gebiede waar vroodpoekie ‘n probleem is en waar vinke nou weer groot skade aanrig, kan kanola kan voordelig aangewend word. Een voorslijks omkontrak sal eers beding moet word en wanneer baie reenstijdende strooptyd voorkom en daar nie betijds gestroop kan word nie, kan saadverliese as gevolg van die oopspring van die repeeltjes ondervind word. So dis my alles dingetjes waar nou my is my kyk. Kom ons luister ees nog een stikkie muziek voordat ek by die economische richtlijne vir die komende seizoen kyk en op die draadtafel het vir ek, ek vir ons Bownie M met Ma Beiker. Freeze, I'm Ma Beiker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of Ma Beiker, Minas Ket from old Chicago town. Bounie M met Ma Beikers Welkom in. dankie vir jou ondersteering as jy sa met my Korie Keir vandag in my program in die hart van die boer en waar ons gekyk het vandag na die nieuwe type koffie en dit is die fije koffie doorgeris van wie per waar vir gaan na www.netradiesa.co.za die product sal op die winkelkie ook wees so doorgeris ronde en Ons kyk na die ekonomise rigleine vir die komende seisoen. Die ekonomise vergelykings tussen die verbouwbare gewasse word op die bruto marge wat elke gewas kan realiseer gemaakt. Om die bruto marge, dis die marge boe, gespecificeerde koste te kan bereken, moet die koste van die volgende inzette bekend wees. Die saad en die saadbehandelingsmiddels, kinsmis en grondvrugbaarheids instandhouding, dieselverbruik, herstel waarkoste en smeermiddels, onkruid en plaagdoders, losarbeid benodig, oosversekering, contractwerk, rakende sekere, gespecialiseerde aksies wat uitgevoerend word, rente op produksiekrediet vir die periode wat krediet gebruik word, koste kosteverbonde aan die verskansing van grane, soos die uitneem van put en kool Voor die doel van bruto gemarge bepaling is die mees algemene praktyke en inzette wat in die betrokke productiegebiede van senwees van toepassing is per opbringsvlak gebruik. Dit is al onbekend dat daar wel redelike verskille tussen plase en lande ten opzichte van inzet kan wees aangezien die voorkomst van sekere pro probleemontkryde en pla additionele en gevolgelike verhoogte kostes doet gevoel kan hê. Dit is dus raadsaam dat elke produsent 'n volledige insitkosteraming vir sy eie situasie moet uitvoer en dit behoort te wees van 'n volledige gewasbeplanning vir die komende produksieseisoen. Die vaste koste komponente wat koste soos rente, lisensies, depreiasie en gereelde arbeid insluit, kan by bespringsboerderije enige bedrag van 700 rand tot 1200 rand per hectare beloop. Die grootte van die onderneming het een wesentelike invloed op hierdie kostes. Die volgende spesifieke aannamings en die berekeninge gemaak is die volgende, die bemeestingskoste is afgeleid van die opbrengingspotensie haal en die grondeigenskap van die grond, en daar is nie voorsiening vir gemaakt vir groenvrugbaarheid opbouw nie. Geen waarde is aan enige oosreste gekoppel nie, contract is in alle gevalle gebruik behalwe by die artepels, die plaas gemiddeld is 20 km vanaf die graansido, behalwe in die geval van artepels en canola, oos is vir alle gewas in berekening gebring, geen grondier opbouw, of deel sy is in berekening gebring nie en geen voorziening is vir die vaste of lewenskoste in die inkomste koste raming gemaak nie. Die sensitiviteitsanalises word gebruik om die ekonomie by die verskillende opbrengs en die produsente pryse aan te dui en die surplus of die tekort wat aangetui word is in terme van die inkomste vir die rietsvermelde die spesifiseerde is. Die produsent kan dus van die bruto marge wat realiseer surplus of tekort uit die tabelle aflei watter gewas op finansiëel gesproke 'n goeie finansiële resultaat kan lever en die sensitiwiteitsanalise verskyn ook in tabelle. Ek van die tabelle op ons webwerf opsit, hou die webwerf dop. Dit behoort vanmiddag se kan daar te wees en dan kan jy gaan loer na die verskline type produkte wat verbou kan word. En as ons kyk daarna, dit is duidelik dat die opbrings en die producentenprys wat die komende seison kan realiseer, een deerslaggevende invloed op die ekonomiese resultaat van elke gewas kan hee. Neem alle faktore in acht wat ‘n risiko kan inhou om beide die opbrings En produsente prys afwaarts kan beïnvloed en poog om dit proactief uit te skakel. Volg produksiepraktyke wat aangepas is vir die betrokke gebied ten einde optimale opbrengste kan realiseer. En volgende week kyk ons na die ander nieuwe produkte wat Anton en Andrei aanbied. Besoek gerus ons by www.netradio.sa waar die radio ook speel en jy met enige cellfoon of rekenaar kan saamkeier door is rond op die webverf daar is ook potgooie van vorige programme indien jy het gemis het of indien jy net weet daarna wat luister sluit aan by ons Facebook groep gaan hou van ons Facebook plat en nooit somal al jou familie en vriende om saam tos te keier Indien jy wil adverteer by radio, of indien jy program wil borg, op die webblad onder die hoofdkontak ons, is daar een vormpje wat jy kan invul, jy kan ons selfs op die webverf met Whatsapp in die handen kry, Rechts onder is die Whatsapp tekentkie, klik daar op en stier die reek vir my, een Whatsapp boodskap met jou naam, en die onderwerp, en ek kan jou dan terugkontak, want ek kan die boodskap direct by my kry. Indien jy jou besigheid na die volgende vlak niekie beruimte wil neem, kontak ons geris, en ek kan vir jou een webverf bou, en ook vir jou domeinreel, as ook gratis SSL sekreteitsysteem op jou werf, so jy kan een winkelkie opzet, en veilige betalings neem, en Google slu ook dan nie penaliseer, en dan jou webverf nie die SSL systeem op het nie, want jy sal om natuurlijk dan op hee, want Vanaf januari die het Google besluit, hy penaliseer jou as jy nie SSL systeem op het nie. Nou om te kyk of jy SSL systeem by jou webwerf het, gaan jy boe na jou browser toe en jy sal sê nie skakelkje begin met HTTP. As daar nie een S achter die P is nie, dan het jou werf nie SSL systeem op nie en jy sal ook in die linkerkant van die skakelkje sê, daar sal staan not secure so dit moet HTTPS wees om die SSL sekreteitsysteem uit te ken, en indien nie ene het nie plaas jou webwerks om gratis oor na ons hosting maatskapie USL services, krijg gratis SSL systeem en die oorplaasing is jy oor gratis. Goon vir my korrie op die webwerf met bo van die kontakvorm of stuur vir my 'n WhatsApp boodskapie of 'n e-pos by korrie by Net rolle, is oop en en, zeta, en ek kan jou daai help. Wil jy jou werkings bemerk nasionaal internasionaal. Goedek my gerus ons laat jou boeke gratis op ons webwerf en indien jy boeke proef proeflees of vertaal moet word, ons kan jou help daar, selfs al wil jou boek in audioformaat op het CD bemerk, talk vir iemand wat sy gestreemd is, of talk iemand wat meer daarvan om na stories te luister, as om het self te lees, kontak my op die webwerf, of met WhatsApp, of stuur somme vir Cathy, e-post eh, e vir die quotasie, Cathy doen die formate op het CD vir jou, met prachtige achtergrond muziek, met daar die satijn stem stem vanaan, kyk sommewewebwerwe, of somme met tune in, gaan volgens somme da ook, en jy kan somme kyk met enige self, of Android, tablet, rekenaar, skootrekenaar, enige plek enige enigetijd, wereldweit, solang jy toegang tot die internet het, en natuurlik, as jy jou droom wil waar maak, wil jy jou stem oor die radio hoor, of bedryf jou eie beskijtslegerog, jou producten, en jou eie program wil bemerk, het jy een interessante stokperkie, of hou jy daarvan, om te kook of te bak, of droem jy somme daarvan, om net prettie dier omroeper te wees. Hier is jou kans, kontak my, ek kan jou help om jou eie program op radio te begin, en jy kan my op die webwerf nie handen kry, of met Whatsapp, of my e-postie stier. Ons program rooster vir die van die dag, daar is om 7 uur, ook Dr. Tiny Eyders met sy program Meditation. En dis wonderlike kos vir die siel om saam met Dr. Eyders te kuier. Skakel in of bly s'n ingeskakel. Daar's heerlike musiek terwyl daar nie lewende programme op die lig is nie. So bly ingeskakel, kuier saam met ons. En ek gaan jou groet vandag tot môreoggend in die nuus so om negen en ek gaan uitspeel met Gey Korsden se La Montara. Geniet om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 d